След предишния разговор за предстоящия градски форум вечна война непрекъснати кризи, който ще се проведе от 13 до 15 юни в топло централа с ход свободен. Сега на вниманието на киноманите, любителите на експеримента и търсачите на нови вселени, по-рано, от 2 до 6 юни, София, София, София става арена на едно, не просто международно, но и. А... Особено събитие между университетско събитие форумът на филм ИЮ. Осем филмови академии от цяла Европа, начало с натви, се събират не за да си мерят камерите, а за да построят нещо голямо. Първият общоевропейски университет за кино и медии. Ще има фестивал с, с смели студентски филми, къси, ярки, не скучни. Ще има и изложба с видеоинсталации, където природата среща машината а изкуственият интелект е също главен герой. Сега казвам добър ден на доцент доктор Ема Константинова. Тя е документалист, ръководител на специалност филмово и телевизионно продуцентство в Надфис и на Радостина Найкова, едно от големите имена в голямата българска анимация. Здравейте! Здравейте! Ами да започнем с Ема Константинова. Какво всъщност представлява филм ИО? Изобщо можем ли да го опишем като нещо? като Общоевропейски филмов инс... университет? А, да, по дефиниция той представлява точно това. Всъщност, инициативата за FilmEU започва преди а, няколко години от а, четири училища по кино. НАТФИС е сред новоприсъединилите се членове в този альянс. Само ще отбележа, че тук участват училища по кино от Португалия, от Белгия, от Ирландия, от Естония, от Дания, Литва и Словакия. Това е по настоящем альянса. НАТФИС всъщност подаде заявка, желание да участва в този съвместен проект и беше одобрен сред други подадени кандидатури и много активно и много на място се включва в дейностите на филме Ю. Според мен е важно тук да се отбележи, че всъщност тази идея тръгва като проект, а, а голямата и цел всъщност е да прерасне в програма, т.е. в нещо, което е устойчиво, което не е, как да кажа, инициатива свързана с а, така, европейски дейности, а действително един, а, една мащабна идея, която ще позволи на тези 8 училища да създадат нещо заедно, дори физически. Ама това означава ли и диплома, обща диплома и съответно бакалавърска или пък магистърска програма, т.е. не нещо, което което е еднократно а, събитие, а, форум или фестивал, а нещо, което, както вие казвате, трайно образователно предприятие. Точно така. Това е а, идеята. Можете да си представите, че е внушително предизвикателство 8 институции от 8 различни държави с различен културен контекст, с различни нормативни бази в сферата на образованието да се завърят и да успеят да създадат заедно нещо. Дори такъв, такава разлика, например, като факта, че според Българското законодателство бакалавърската програма е 4 години, а в повечето европейски държави е 3. Естествено, ние сме намерили пътища да преодолеем тези различия и да направим така, че нашите бъдещи студенти да се възползват от най-доброто, което всъщност ние можем да предложим като институции. И сега, от тази година, всъщност стартира съвместната ни бакалавърска програма. Първата, така, наистина внушителна стъпка. Тя се казва Pathfinder, т.е търсач на нови пътища, ако го се опитам да го интерпретирам. А, в тази програма а, за тази година вече кандидатстването е в своя ход, така че а, не биха могли да се включат към момента нови кандидати, но а, от другата година защо не? В тази програма всъщност интересното е, че а, когато кандидатстваш започваш в а, учебното заведение, в което си влязал. А, на края на първата година участваш в един а, а, микс а, на студенти в а, Литва. На втората година избираш къде другаде да учиш в някое от 8 -те училища. И на третата година можеш да избереш дали да се върнеш обратно или да, да продължиш да учиш някъде другаде. И цялата, целият учебен план е така конструиран, че освен да тренира а, професионалисти в традиционните начини и традиционните медии, в които се прави кино, а, да, ги, да им даде възможност да се запознаят с, с най-съвременните технологии и да работят с тях, като виртуална реалност, добавена реалност, а, имерсивни, такива потапящи а, Тоест наистина много голяма инициатива. Точно затова ми се иска да включим радостина в този разговор. По какъв начин това поле на анимацията може да се възползва от подобен вид международно сътрудничество в рамките на една такава общоевропейска филмова академия? Така значи по много начини. Говорейки още за тези бакалавърски програми, аз мога да добавя още две, в които надявам се от другата година в анимационната програма. Да може и и България да се включи. Това е Реанима, която е точно бакалавърска програма за анимация, чисто за анимация между четири държави и другата програма е Дока Номад, което е по-скоро за документално кино. Така че всъщност нашите студенти по анимация се включват много успешно, защото още преди а, месец при едно поредно представяне на този алиянс от 8 университета, а нашите студенти от втори курс, нали, това са точно все още прохождащи аниматори, направиха страхотна заставка с логата на тези 8 университета, която в момента се ползва в 8 държави. В момента те прагат кратки анимации за допълнителни проекти към Алианса, така че всъщност това е много полезна програма за всички видове кино. А имате ли някакво обяснение Радостина? Но ми е интересно и наема какво е мнението. Когато гледам чужди продукции, включително по тези големи стриминг платформи, изцяло примерно американски продукции или пък британски, западноевропейски продукции, винаги, даже се обзалагаме с мои приятели, че в надписите, има и такива хора, които гледат внимателно надписите, ще видим български имена. Да, и винаги има. И винаги има, особено когато става дума за визуални ефекти. И, анимация имате ли някакво обяснение на това? Да, защото просто нашите студенти са много добре подготвени. И започвайки дори с художествена на гимназия, или надфис, или новбългарски с анимация, те а, имат много добра класическа подготовка. За ви, о, точно знаят как а, и практически и теоретично а, да направят тази а, основа на визията, и след това много добре се вписват в екипите. Така, че, а, а всъщност тази обща програма между 8 университета им дава тази възможност, че студентите от възраст на възраст, от пър... не от първи, от втори и трети курс, те могат да работят с Чужди студенти от тези 8 държави. И стават разпознаваеми, влизат в този, да, в този и всъщност, свят. Всъщност, в да. последствие те правят общи проекти, те mm -hmm. се викат един друг. А, това беше и отново част от програмата със създаването на общи игрални и документални филми в продължение на половин година, което а, събитието беше ноември месец в София, в Натви, след това беше в Естония, в Литва отново. Добре, обаче, акри ли това риск? за уеднаквяване на киноезика, по начина по който виждаме, че се унифицират, примерно, ох, пространствата на молове. вече няма никакво значение дали си в мол в а, а, Барселона или в мол в София. А, има ли опасност а, киноиндустрията да се унифицира в... А, а, да, в, този резултат на, в резултат на това, че образованието става все по-общо. По-конвергентно. -ку... По Аз а, не съм от тези, които с кони да бъдат песимисти в такива случаи. Разбира се, когато има някаква мощна индустрия и тя налага своя естетика и а, стандарти на работа, а, тя става и най-позната на публиката, но в киното. Отканто то съществува, съществуват и тези тенденции от една страна на, на филмите, които се произвеждат за масовата аудитория, за широката публика, които много често споделят такива общи естетически е, стойности. А, но този свят всъщност е необятен. Има толкова много неща. Естествено, това е въпрос и на известно усилие от страна на зрителя, защото ако е, филмите, произведени от индустрията, идват много лесно при нас, за другите може, може би трябва да се положи малко усилие, но ако човек има интерес към киното, може да види изключително интересни неща и експерименти, които са показват наистина да, така дълбок да творчески потенциал и идентичност. И, между прочим, тук така бих направила паралел към една, една връзка към едно от предстоящите събития в рамките на, на този форум, който ни предстои в следващата седмица. И това е филмовия фестивал mm -hmm. на студентски късометражни филми от тези 8 училища на филме Ю. Мисля, че именно тези форми и то на млади хора могат да дадат много ясен знак колко разнообразен е света на киното. Тази програма ще бъде много, много пъстра. В нея има и игрални, и документални, и анимационни филми. В Одеон ще се проведат прожекциите. Това, което е интересно, че всъщност филмите не са курирани по секции, т.е. един ден mm -hmm. игрално, един ден документално, един ден анимационно, а по теми. Като във всеки ден темата е различна. Можете ли да дадете примери? Да. А, в първия ден а, темата е паметта като място, т.е. тези филми, в които се третират а, а, въпросите, свързани с носталгията, с паметта, с емоционалното наследство. А, във втория ден а, е посветен на връзките между нас, т.е. филми, които третират въпроси, свързани с общностите, с принадлежността, с идентичността. А в третия ден а, е посветен на крехките светове, т.е. на детството, на семейството, на порастването. А, програмите са а, е, всеки ден, роugh-около час дълги, т.е. Един, един калейдоскоп от много различни филми. И пак казвам, това са, не са само български филми, а, от, от всичките тези държави са, можем да. да общи и различни неща, а, всъщност, да това е а, Всъщност, а, самите програми, самите филми са били селекционирани предварително а, и вие наистина можете да видите, били селекционирани са два български студентски филма от Natvis. Единият е анимационния Чеснова супа на Кристиан Захариев, който в момента обикаля има. 4-5 награди на доста добри престижни фестивали. Това е дипломния му филм от магистрската програма. Другия филм е Под кожите, който е документален филм, отново на надпис. А, и става въпрос за точно а, тази българска традиция за кукерите. Mm -hmm. Така че спокойно може да свържем с вашия преден въпрос. Пази се идентичността независимо, че почва да работят студенти, а после и професионалисти в тези копродукции се уеднаквява до някъде киноезика, а Всеки носи своята националност в себе си. А, има и нещо такова, че всъщност през студентското кино може много ясно да се видят тенденции в обществото и неща, които вече на влезли на попрището жизнено в средата, започваме да възприемаме като а, част от а, фона, част от пейзажа, а пък а, точно студентите са тези, които имат чувствителност и това е много, много добър, много интересен лакмус. Отворен, отворени ли са тези прожекции? Какъв ще е достъпът? Отворени са, да. Достъпът е свободен. Освен това, публиката ще може да гласува за своите фаворити. Тоест, а, няма да бъде просто зрител, Участва в, в целия процес. Още нещо. Изкуственият интелект също става тема на този ваш форум, така ли? А, И так... По какъв начин? Така е, да. Тази тема е неизбежна. Общо взето, няма сектор, който по някакъв начин да не. Да, да не трябва да преосмисля въобще позициите си и начина по който функционира във връзка с това. И киното не прави в това отношение изключение. А, Ако у... изкуственият интелект, интелект замести а, правячите на кино, няма да има нужда от студенти и от обучението кино. Не, това не. са дълги спорове още с, знаете, при появата на радио, телевизия, всичко, всеки казва ето сега старото ще умре, никога не умира. Просто ще стане наистина един инструмент, който добрите професионалисти, добрите измислячи на идея ще могат да използват както трябва. Аз искам тук да отбележа и ам, това, че по принцип киното е изкуство, което е много технологично за, об, така, обвързано и зависимо. И в киното са се случвали какви ли не катаклизми във връзка с технологични иновации. Някои от тях действително са били доста драматични, като си помислим например за навлизането на звука в киното. Тогава действително немалко хора са си загубили работата, но пък са се отворили работни места за други хора като звукари или диалогисти. А, да помислим по-нататък в сравнително съвсем така, обозримо минало, настъпи всъщност дигиталната епоха. Тоест лентата беше заместена с дигитални способи на снимане и на обработка на материала. А, да, от нези, които не можаха да превключат на новата технология, в някои случаи просто се маргинализираха и отпаднаха. Но за сегашната ситуация аз имам следното мнение. За разлика от други случаи, в които в някакво техническо нововедение изисквало голямо усилие от страна на професионалистите да си преработят целия модел на мислене и на, на работа. Сега промптове може да се научи да пише общо заето всеки за известно време, но ако има киномисленето, дошло от кинообразование, ще му бъде много лесно. Добре, т.е. да не се отказват хората, които смятат да кандидатстват за надфис някога тези изпити се провеждаха през есента, сега обаче са през юли, т.е. изкуственият интернет на сцената да не ги обезкорежава. Натви да. са част от тези а, 8 европейски училища по кино, които се събират юни месец и последни думи от а, Радостина. Отново с това неотказване, не точно това трябва да ги мотивира повече да кандидатстват и повече да се опитват творчески да се занимават с кино. Имаме докторант, вече втора година, на който темата на доктората му точно AI, т.е. съвременен изкуствен интелект, така че просто трябва да разберем и да го използваме. Бъдещето на киното и бъдещето на обществата ни видяни през кино. Много ви благодаря. Форумът предстои. Доцент доктор Ема Константинова и Радостина Нейкова, много ключов аниматор от голямото анимационно българско кино. Форумът Филм и Ю е в надпис и започва на втори. Нали, така? Точно, Не пропускайте и филмите в Одеон.